Nós vamos agora começar essa edição do Drapcast de uma maneira não muito usual. Sinceramente, eu acho que é a primeira vez que eu gravo alguma coisa que, na verdade, é um reflexo da última edição. Estou recebendo aqui comigo o mentor do rádio de Pilha d r i v e Tanaka, que cobrou o seu direito de resposta à manifestação. Feita por Iron Charles na última entrevista no Drapcast. Tanaka, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado a vocês, ouvintes do Drapcast, que muito provavelmente acompanharam a primeira edição e perceberam o que foi realmente que aconteceu aí durante a entrevista do tal do Iron Charles para o nosso amigo Danilo Ezequiel. Bem, como um bom cidadão brasileiro, como um cidadão entendedor das, das leis também, né? Eu exigi meu direito de resposta acerca dessas declarações aí, porque eu acho que não é uma coisa que cabe. Danilo e amigos do Drapcast. Por q u ê Eu já vou falando, porque eu pedi o direito de resposta, mas não foi para ser entrevistado, não, na verdade. É o seguinte: a gente teve, eu e o Iron, a gente com certeza teve as coisas lá no passado. Esses problemas que todo mundo t á muito bem documentado aí na internet, com vídeo, com discussão pelo Facebook, etc, etc e tal. Só que isso já estava resolvido há quase um ano, desde a WrestleMania do ano passado. Aí、ah, e、o que acontece? Desenterra-se esse assunto da caixa de novo. O cara não consegue me tirar da cabeça. Ele parece que não consegue compreender o papel do jornalista. Eu t a v a fazendo análise do Juntos Somos Fortes. Isso começou porque eu critiquei o cara por falar demais. E ele continua falando demais. Esse é o grande problema. Eu sempre disse que quem tem que estar falando demais, ou pelo menos falando, somos nós, cronistas, jornalistas, a gente que trabalha com isso, que faz análise sobre isso, a gente tem o direito de estar falando demais. Ele tem que lutar, simplesmente. Ele talvez se orgulhe por ser o melhor lutador do Brasil, mas isso não é nada, Danilo. Isso não é nada. Como se fosse grande coisa você ser o melhor f l y o melhor o que for do Brasil. Como se fosse grande coisa você ser o rei dos voadores ou o campeão de duplas. Não importa. Isso não é uma luta diária. Luta diária é pra a o, o carinha aí que se aparecer na frente dele tomar um soco, o cabra da peste. Luta diária é você sair, pegar duas, três horas de viagem e ir em busca do seu sonho. De um sonho que vai garantir o seu futuro. Sabe, e o cara me dizer, ah, é porque eu luto, sai o sangue do meu nariz. Cara, não importa, velho. Isso é falso. aqui no Brasil, no Aqui no Brasil, não tem evolução desse negócio. Então não importa se você é o melhor no que você faz, porque isso não quer dizer rigorosamente nada. Nada. Então você não tem o direito de estar falando das outras pessoas. Simplesmente. Essa é a diferença. Por quê? Eu já deixei muito claro, desde o começo, e torno a dizer: somos cronistas, somos jornalistas, temos que estar falando sobre o Pro Wrestling. E ele tem que fazer o Pro Wrestling. O Pro Wrestling no Brasil não é grande. Talvez nunca seja. A gente não tem estrutura, tem guerrinha de empresa, tem guerrinhas como essas, porque as pessoas não aceitam a opinião do jornalista. Não foi só com ele que me aconteceu já isso, não, Danilo. j me aconteceu com muitos que não aguentam a opinião do pessoal. Que acham que tudo que eles fazem é bom. Não é, Danilo. Não é. Então, quando se mudar essa mentalidade, tanto das pessoas e principalmente dele, aí talvez exista o respeito. Eu pensei que existisse o respeito, mas ele. Simplesmente, se existisse uma escala de falta de respeito, eu acho que eu estaria no nível máximo nesse momento, porque eu não consigo. O cara me vem retrucar com o、um、meme da Inês Brasil. O cara me vem retrucar com argumentos pífios, com coisas que já passaram. Cara, é 2016. Muda a mentalidade. Simplesmente. Olha. Eu acho que já tá bom. Eu Acho que já tá bom, Danilo. É, eu acho que ele vai ficar ofendidinho, depois vai querer chorar por aí e tal, porque eu magoei os sentimentos. Talvez ele coloque o、um、meme da Inês Brasil em resposta aí. Nunca se sabe. É, é um argumento que ele costuma usar. Enfim, mas por mim, esse assunto já tava encerrado. Mas ele insiste, insiste por mil vezes em desenterrar. Simplesmente, não dá pra aceitar. Então, em palavras. Que cortaram como faca de dois gumes, Taitanaka finalmente dando a sua resposta. Iron c h a r l e seja s bem-vindo ao, ao Drapcast a qualquer momento para poder fazer a sua tréplica. De, qualquer, de qualquer modo... qualquer Isso aqui é debate, velho. Não é debate, eu não quero debater com ele, velho. Eu simplesmente fui atacado e quero retrucar. Agora, se ele quiser retrucar aí, problema dele. Eu não quero levar isso para frente. Não t e n h o que estar perdendo meu tempo precioso com coisas inúteis. Se ele gosta de fazer isso, fique à vontade. Então, em palavras curtas e grossas, tá aí a resposta de Tanaka Iron Charles. Então, é, como i s s o aqui, é uma democracia. Então, no caso, Caso ele se sinta no direito de fazer uma tréplica, vocês irão conferir isso no, na próxima edição do, do Draftcast. De qualquer modo, segue o nosso programa. Amo vocês, esses dois coraçãozinhos. Acabou. Caraca,、véi. Não, olha. Meu Deus, meu Deus, Tanaka. Tanaka.